Несъизмеримите неща Шеста лекция от четвърта година на Общ окултен клас, държана на 19 ноември 1924 година. Размишление Когато проучвате беседите, няма да цитирате нещата, но със свой език в кратце ще изнесете основните мисли. Цитирането не е изразяване на основните мисли. Бяха прочетени някои от работите върху темата основните мисли от първата школна лекция на третата година. Високият идеал. Нашата цел. Е да има разнообразие в работата ви. Умът ви да привикне да работи, а не да копира. Всеки от вас може да извади от лекцията една основна мисъл и върху нея да съгради нещо. От много цитати няма нужда. Като пишете някое съчинение, там може да доказвате колкото искате, но на мен... Няма нужда да ми цитирате. Няма какво да ми доказвате. Аз искам да зная какво схваща всеки от вас под думите висок идеал. Човек не може да има два идеала. Само един идеал може да има. И тъй. Според вас в какво седи високият идеал? Отговор. Да любим Бога. Какъв трябва да бъде идеалът на онзи, който се жени? Ами какъв трябва да бъде идеалът на онзи, който става поп? Ами на онзи, който става търговец? Или на онзи, който става естественик? Какъв трябва да бъде идеалът? Всеки човек трябва да има висок идеал. Какво подразбирате под думата Бог? Тази дума Бог е толкова с определена, че почти няма смисъл. Високият идеал за живота е любовта, понеже животът проистича от любовта. Кой е високият идеал за светлината? Животът. Защо? Защото светлината проистича от живота. Кой е високият ти дял за свободата? Светлината. Защо? Понеже свободата проистича от светлината. Тъй, щото високият ти дял за свободата е светлината. За светлината животът, а за живота. Любовта. Вие не можете да кажете, че Бог е високият идеал за светлината. Защо? Свободата не може да разбере Бога. Тя най-първо трябва да разбере светлината. Светлината после ще ви заведе до живота, а животът ще ви заведе до Бога. Последователност Иерархия трябва. Не може изведнъж. Някой може да каже «И аз мога да ида, еди къде си». Не, не можеш да отидеш където искаш. Един авиатор може да се качи с аероплан на 8 км височина във въздуха, но ти без аероплан можеш ли? Ще си помолиш на авиатора, той ще те вземе със своя аероплан – и само така можеш да се качиш на височина 8 км във въздуха. Ама аз мисля, че мога да се кача на 8 км височина. Да помислиш за 8 км и да се качиш на 8 км, това са две различни понятия. Това са само разсъждения. Казвате, трябва да се вярва в Бога. Бог е и в живота, и в любовта, и в светлината, и в свободата. Навсякъде е Бог. Сега, за втория път, разбрахте ли как ще стане работата? Нека всеки си извади кратко хубаво резюме. Представете си, че всеки ученик би направил такова резюме, за прочитането на което би трябвало половин час. Значи в един клас ще може да се прочитат темите едва на двама души, а пък смисълът е в съкръщението да се извади само ядката. Когато вие сте много гладни, че ви тупа сърцето, като отидете някъде за високи дяволи ще мислите? Не, ще кажете моля малко хляб. Няма да кажеш, «Господине, ще ми послушате да ви разправя, той онуй. Не, ще кажеш, «Хлебец». Високият идеал в този случай е хлябът. Той се намира само при голяма нужда на човека. А кога иде разговорът? Най-напред ти ще бъдеш с висок идеал и след като се понаядеш, след като си пийнеш винце тогас ще разправиш къде си ходил. Най-първо ще изкажеш високият идеал и той като влезе в стомаха ти ще се разшириш. Ще пратиш навън своята светлина и ще започнеш да разказваш живота си, Откъде къде идеш и на къде отиваш. Природата не обича да се доизказва. Тя показва пътя на човека Ръководи го, но не изказва своите цели, своите крайни заключения. Това е един божествен метод. Така и всеки човек, който е дошъл в света, не трябва да доизказва всичко. Всякога човек трябва да изказва само основните неща. Представете си, че имаме един кръг А който представлява човешкия живот. Аз уподобявам човешкия живот на разливаща се вода. Щом водата се разлива, този кръг представлява едно поле, което постепенно се разширява все повече и повече и от първоначалния кръг ще се образуват втори, трети, четвърти концентрични кръгове. Значи силата или материята, която действа в живота, е водна. Може да се образуват три кръга – А, Б и С. Тия кръгове показват разширението на водата. Какво пространство е взела тя? Ако кръгът А означава човешкия живот, той ще се разшири ли по същия начин – до известно време този кръг ще се разширява по същия път, както и водата. У нези, които са изучавали биология или развиването на човека в неговото първоначално състояние, знаят, че той се развива кръгообразно, само до известна степен. Но след това този кръг изгубва своята форма. Превръща се в елипса. Значи... Кръгът А се превръща в елипса Б. Сега ние можем да си представим човека в центъра на този кръг, а теченията на живота да го обиват наоколо във вид на елипса. Тия течения го обикалят, но и проникват вътре в него. Има течения в човешкия организъм, които минават през центъра, но има течения, които минават и по периферията. Или казано друго Има течения централни, има течения и периферийни. Всякога в живота си, когато искаме да изкажем една мисъл в нейната пълнота, ние ще усетим една празнота в себе си. Някои запитват какво трябва да правим тогава. Ще пазите извора, който извира. Няма да изхвърляте всичката си вода изведнъж, но ще я изтичате равномерно. Щом ти мислиш да изкажеш всичко наведнъж, ти не си извор. Онзи, който иска да изкаже всичките си идеи на един път, той не е идеен човек. Той е едно напълнено шише с вода от един два или 5, или 10 кг, или пък една каца пълна с вода. Едно механически напълнено с вода буре, като го отвориш да тече, той изказва всичките си идеи и не остава вече нищо в него. Без идея човек може да бъде най-много един голям джобур, но човек трябва да се стреми към възвишени идеи. Значи има един съизмерим и един не съизмерим живот. Съизмеримият живот е в каните, в буретата и във всеки джобур, а не измерим е божественият живот. То е живот, който не може да се измери. Идея, която не може да се измери, е истинска идея. Мисъл. Която не може да се измери, е истинска мисъл. Чувство, което не може да се измери, е истинско чувство. Воля, която не може да се измери, е истинска воля. Сила, която не може да се измери, е истинска сила. Но тази сила, която се е събрала в една малка машина и която може да пръсне машината, е сила само докато е затворена вътре тясно, но като е пуснете навън, тя изгубва силата си. Няма вече тази активност. При живата мисъл обаче, при несъизмеримата мисъл, в каквото условие и да поставиш човека, той се остава всякога един и същ. Зато именно в духовния свят всички ние трябва да се стремим към несъизмеримата мисъл. Мнозина от вас стават песимисти. Защо? Това зависи от той дали вашето подсъзнание или вашето съзнание или вашето самосъзнание, оставяме на страна, свърхсъзнанието, определят вашия живот. От това се ражда един вътрешен песимизъм. На всички философи песимисти, като Шопенхауер, мислите са били съизмерими. Те казват, че в света съществува една голяма скръп. От малката скръп, която Шопенхауер опитал, той прави заключение за голямата скръп, но голямата скръп той не я е опитал. Нима като удрят някому 25 тояги, а аз чувам само ударите, разбирам болката. Ако ударят поне 5 тояги и върху мен, тогава ще разбира колко е страдал той. Всеки човек знае нещата само когато ги опита, а за другото може да предполага. И при това всички хора казват, че имат скръп. Какво нещо е скръпта сама по себе си? Тя е загуба на нещо, или недоимък от нещо, или спънка към известна цел, към която се стремиш. Ти можеш да скърбиш за изгубената си сила, за изгубен жив предмет. Значи, ние скърбим само за живите предмети, за предмети, които са свързани с жива сила. Тогава, ако аз скърбя за един свой приятел, който е заминал, какво показва тази скръп? Колко неща може да показва скръпта в даден случай? Може ли в даден случай да се определи големината на скръпта? Законите на природата са следните. За един и същ случай някои хора скърбят, а други се радват. Например... Някоя майка скърби, че дъщеря и си е омъжила, че е напуснала домай. А в същото време, други хора се радват за нея, че е отишла при тях. Следователно, ние имаме две равнодействащи сили. Скръпта на майката се превръща в радост на друго място. Тогава каква скръп е тази? Понякога обаче радостта на известни хора се превръща в скръп от други. Вие сте майка, давате дъщеря се някому и скърбите. В следващия живот обаче, този, който днес е възлюбен на дъщеряви, става нейн баща или нейна майка, а ти се явяваш като нейн възлюбен и тя дохожда при тебе. Тогава ти се радваш, а те скърбят. Питам, колко голяма е тази скръп? Някой казва, моята скръп е толкова голяма, че ме направи серсемен. Това, че ти си станал серсемен, може ли да определи големината на скръпта? Ако скръпта на някого предизвиква в него изгубване на ума му, намаление на силата на неговия ум, тогава причината за това седи малко по-далече. Друг къде се крие причината? Това не е скръп, това е нарушение на известен божествен закон. Има скърби в света, които не са истински скърби, но страдания, предизвикани от нарушението на известни божествени закони. Следователно, под думата скръп, ние прикриваме своите погрешки. В такъв случай, казвам, ти не трябва да скърбиш, трябва да изправиш живота си. Ще ви приведа един анекдот за дъщерята на един български свещеник. Тя направила следната погрешка изяла сладкото на баща си. Баща й е решил да я бие, но майката, за да освободи дъщеря си от боя, Торила я в леглото, да мине за болна. Баща е приготвил тояшката си и като дошъл, вижда дъщеря си на легло, запитва, какво има? Трескава е, отговаря майката. Що ме тресе, нямам право да я бия. Нека остане тази пръчета за друг път. Ние, като тази майка, която спасила дъщеря си, под булото на треската, се обличаме с името на скръпта и все скърбим. Дъщерята е болна и бащата казва: Да оставим пръчицата за друг път. Да, но сладкото е изядено. Треската не поправя работите. Тия философски разсъждения не поправят работите. Ние казваме: Всички неща трябва да бъдат съизмерими. В някой случай. Трябва да бъдат се измерими, но в други не трябва. Аз бих попитал, кого да е от вас, може ли да определи какъв ще бъде неговият растеж след хиляда години? Според сегашните данни, които има за себе си, може ли да изчисли какъв ще бъде неговият ръст, неговото лице, очи, вежди, големината на пръстите му? Колко, например, ще бъде дълъг палецът му, колко дълги ще бъдат ръцете, краката му, каква форма ще имат и така нататък. Нека да даде данни за тези неща, а не да казва с общи думи – великан, герой ще бъда. Какво означава думата герой? И тъй, когато дойдем до несъизмеримите и съизмеримите неща, трябва да знаем – че те са две идеи в живота, които напълно се различават. Всичко онова, което радва човека, което го подмладява, то е несъизмеримо. А всичко онова, което отчаява човека, което го кара да се чувства стар, то е съизмеримо. Такъв човек казва, устарях вече. Той дойде най-много до числото 5 или 6 и свършва. По-нагоре вече не може да се качва. Някой професор учил, учил ред години и най-после казва Всичко завърших, по-нататък не мога. Някой писател, някой музикант работят известно време и после казват До тук беше по-нататък не може. Значи, идеята им е станала измерима, Затова се спират. Следователно, се измеримите идеи са идеи на замръзването. Те достигат до най-високата точка на триъгълника и оттам започват обратен процес. Във всеки обратен процес в природата седи и обратно движение. Първото движение е във възходяща степен, а второто в нисходяща степен. Като се дойде до втората възходяща и нисходяща степен, какви ще бъдат те? По-високи или по-низки от първите? Следователно, в този смисъл всички процеси в природата, като говорим за Божествената природа, са безконечни. Не може да им се тури никакъв предел. Човечеството ще се увеличава безконечно. Увеличаването няма да седи в големината. По какъв начин ще се увеличава? Какво ще стане с вас? Допуснете, че Бог направи един космос, в който има 10 милиарда души. Този космос, след като премине един период, от милиарди, милиарди години, ще завърши цикъла си и ще се създаде в него една нова душа. Значи, ще има в него 10 милиарда и една души. След това, Бог ще създаде друг един космос, който с милиарди години също ще се върти около себе си, докато се придобие още една душа. Така се придобива във вечността Една душа. Тъй, защото в края на краещата от сегашния живот ще се яви само една душа, само един човек. Цялото небе очаква да види какъв ще е този човек, който ще излезе от сегашния космос. Цялото небе, всички ангели работят за този човек, но не се знае каква ще бъде формата му. Какво ще бъде лицето му? Нищо не се знае. Всички ангели очакват с нетърпение да видят какъв ще бъде този човек. Като се създаде този нов човек и след като живее милиони, милиони години, този нов човек ще каже, нека направим сега друг свят, да дойде нов човек. Вторият ще бъде още по-красив, отколкото сегашният. Това са несъизмерими неща. Това са предположения, хипотези, възможни неща, близо до ума, за които турците казват: Тия неща могат да станат, пък могат и да не станат. Казвам, това, което в твоя ум не може да стане, в моя ум става. Някой казва: Това нещо не става в моя ум. Казвам: Да, но в моя ум става. А ти трябва да се потрудиш да разбереш тази работа, че и в твоя ум да стане. Всички ще се стремите да обхващате нещата. Дойде ли една скръп? Вие имате една несъизмерима величина. Дойде ли една радост, вие имате една съизмерима величина. Любовта е една несъизмерима сила. Мъдростта, истината, всички добродетели са несъизмерими величини. Всичко онова, към което се стремите, трябва да бъде несъизмеримо, защото щом го придобиете, вие изгубвате вашия идеал. Казвате, това ли е било всичкото? Не, има неща извън видимия свят, в който живеете. Извън вашите тела, извън вашите умове, има неща по далечни по-идеални, неща непроявени, по-високи от това, което човек може да схване. Така трябва да гледате на вашия живот. Не трябва да мислите, че сте остарели. Това са съизмерими идеи. Привидно, човек може да остарее. Привидно, човек може млад да стане, но и едното, и другото са измерими величини. Младият човек се отличава с малък ръст. Стария човек се отличава с голям ръст. Значи, два противоположни процеса стават. Младият човек се увеличава, голям става, а старият човек се смалява, малък става. Единият постепенно расте, другият се смалява. Единият се приближава към нас, другият се отдалечава. Това е оптическа идея. Младият е много далече, старият е близо. Старият се отдалечава от мен. Затова изглежда малък, а младият, понеже иде към мен, той изглежда голям. Тъй, щото всъщност и младият и старят са еднакво големи. Как ще докажете това? Вие ще кажете, ти ли ще не убеждаваш в това? Ние не виждаме ли, че това дете е малко? Вие виждате детето малко, пък аз го виждам голямо. Това е оптическа измама. Любовта, за да обикне едно същество, го смалява. Не можеш да обичаш големите неща. Любовта обича само малките работи. Затова любовта, за да обикне един герой или един ангел, ще го направи като малко дете. Майката ще тъкми това малко ангелче, ще го наглежда и ще си казва, Моето ангелче. Това ангелче после ще стане голямо, т.е. не е станало голямо, но тя, като го обича, разширила го и го вижда голямо. То, тъй като е хитро, смалява се, но когато трябва, започва да се разширява, да става голямо. То е като унази голяма топка, в която влиза друга по-малка, в нея влиза още по-малка и така нататък. Тъй се събират ред топки една в друга. Ние наричаме този процес растеж, т.е. свойство на човешкият дух да се развива и да се навива вътре в себе си, или т.е. нареченото уголемяване и смаляване на самия човек, на неговата външна форма. Това са опити, които прави човешкият дух да се смалява и оголемява. и смаляване може да бъде вън от неговото съзнание. За сега това е процес, който се управлява от други същества. Колемината на едно парче захар зависи от чекиржията а не от самата Захар. Колко голяма ще бъде една кукла, не зависи от нея, а от онзи майстор, който я прави. Обаче всички онези процеси, които са съзнателни, те са несъизмерими. Те са под нашата власт, ние боравим с тях. Та не се изказва и напълно. Аз съм против всяко изказване до край. Кажи само началото, а края – никога. Когато някой ме пита за края на нещата, аз бих казал – аз мога да казвам само началото, но края не знае, не съм го намерил и не искам да знае къде е. Когато ние се обесърчаваме, то е понеже знаем края. Някой ученик държал изпит и пропаднал – какво ще го радва? Той знае края. Може ли да го радва такъв край? Тук имало един гимназист, който свършил училището с отличие. Получил първокласен диплом, но след това нигде не могъл да намери работа. Като не могъл да намери никаква работа, купил си едно точило за ножове. Турил дипломата си върху камъка над очилото с което искал да покаже, че не е глупав. Този ученик, който се радвал, че завършва с отличие, как мислите, радва ли се, като носите очилото на гърба си? Благодарение на неговата силна воля, той точи ножове. Точи ножовете и си казва, бях пръв в училището, а тук съм последен, точа ножове. Като няма какво да прави, ще точно ножове. Какъв ще бъде краят? Някой казва, какъв ще бъде краят на моя живот? Казвам, не питай за края. Мисли за началото. Този живот има начало, но край няма. Ако искаш, ти можеш да туриш край на живота си, но това е твой край. Господ ти е определил да живееш 120 години. Ти може да туриш края на живота си, когато искаш. Още на първата, на втората, на петата, на десетата, на пятнадесетата, на шестдесетата година. От тебе зависи. Бог създава началото, а ние създаваме края. Вие ще цитирате някои стихове от Откровението, например стиха «Аз съм Алфа и Омега». Защо се взема буквата Омега? Колко букви има гръцката азбука? 24. Последната буква Омега ли е? Краят ли е тя на гръцката азбука? Аз мога да направя буквата Омега начало на азбуката. Чудни са хората. Думите начало и край са привидни положения. Това е само по отношение на времето и пространството. Един човек се проектира по време и пространство. Само тогава има начало и край. Но представете си едно същество, което съществува извън времето и пространството. Ще има ли край и начало? Никакъв край. Никакво начало. Какво ще има тогава? То ще усеща, че владее всичко, че е едновременно навсякъде. Когато ние говорим за край и за начало, подразбираме, че можем да бъдем и в края, и в началото. Това значи, че когато съм бил в началото, бил съм и в края. Един ден, когато ще живея извън времето и пространството, мога да бъда в целия кръг на действие, и да прониквам нещата. Та сега трябва да схванете добре мисълта. Казва някой, дали ще и в онзи свят? Какъв ще бъде краят на живота ми? За края на живота не мислете. Мислете за небето, като за начало на новия живот. Мислете за любовта, като за начало на живота. Мислете за Бога. За мъдростта, за истината, за всички тия неща, като за начало. Какъв ще бъде краят на любовта? За това не мислете. Поставите ли този въпрос? Ще дойде песимизмът у вас. Като повикали Паганини да свири, запитали го: Можеш ли да свириш на четири струни? Мога. Явява се на концерт. Можеш ли да свириш на три струни? Мога. Явява се и в този случай да свири. После му казват Можеш ли да свириш на две струни? Мога. Явява се пак. Казват му най-после Ами можеш ли да свириш на една струна? Паганини повече не се явил. Що му стане само една струна на цигулката? Онзи, който свири на нея, няма вече да се яви. Така е с всички хора, които искат да знаят каква ще бъде крайната цел на техния живот. Вие не трябва да знаете това. Хубавото, красивото, нека остане като една загадка в живота ви. Нека има нещо в цялата вечност, което да не знаете за себе си. Сега вие ще ме цитирате старите гръцки философи, които са казвали – познай себе си. Съгласен съм с това, но да познаеш себе си, значи да познаваш, че в теб има нещо несъизмеримо, че има неща в теб, които ще останат непознати. В непознаваемото ще дойде всичкото щастие, всичката радост за през всичките векове на вечността. Какво подразбираме под знание? Ние казваме, този човек е учен, а онзи невежа. Човек може да бъде невежа само по онази материя, която не е предадена. И ученикът може да знае онова, което му е предадено. Ако ученикът не научи онзи урок, който му е предаден, Остава невежа. Следователно, ние можем да бъдем невежи само по онова, което не ни е предадено, а за онези неща, които ни са предадени, тях можем да знаем. За онези неща, които не са ни предадени, за тях не сме отговорни. Тогава никой няма право да казва, че аз съм невежа, че не знае. Някой ми запитва... Знаеш ли колко атома има в Слънцето? Не зная. Ами ти, който ме питаш, знаеш ли? И аз не зная. Следователно, човек може да пита без да знае. Можем ли да отговорим на всеки въпрос, който си задаваме? Често хората питат, кой е създал Бога? Казвам, създаде го един по-голям Господ. Ами него, кой го създаде? По-голям Господ. Ами него, най-големият Господ. Когато никой друг не можеше да създаде. Той е последният Господ. Този човек казва, щом всичко това е станало така, докажи го. Нали си философ? Казвам, добре, щом не е така, Докажи ти. Как ще докажеш? И той може да ми докаже това нещо толкова, колкото и аз мога да му го докажа. Ти знаеш толкова, колкото и аз знае. Ти ще започнеш да отричаш моето знание, аз пък твоето. И какво ще придобием? Хубаво. Аз казвам, че в тази кисия има 4 монети. Първата монета е турена от Драган Стойчев, втората от Михалчо, ели си, третата от Петканчо някой си, а четвъртата от Стоянчо. Този господин, на когото е кисията, иска да ми докаже, че четирите монети не са в кисията, затова ги изважда оттам и казва, празна е кисията ми. Какво ще докаже, като извади четирите монети из кисията? Кисията е празна, но той е пълен. Четирите монети, като излязат из кисията, все ще идат у някого. Ама докажи ми, че не са в кисията. Трябва да доказвам, че ти извади четирите монети от кисията и ги тури в джоба си? Докажи, че тази кисия е празна. Това не са никакви доказателства за нещата. Ако ние изпразваме и пълним, аз турем, той изпразва, кой е на правата страна, който туря или който изпразва. Питам, защо този господин не иска да ми докаже, че в тази кисия не са четири монети? Защото има той желание аз да му доказвам. Някои хора казват, животът няма смисъл. Няма Бог в света, няма любов, няма истина, всичко е празна работа. Този човек не прилича ли на онзи, който изпразва кисията? Защо животът няма смисъл? Той сам изпразва кисията, а после казва, че животът няма смисъл. Казвам, едно време ти имаше четири монети. Той казва, докажи. Когато вашият живот е бил смислен, пълен и после си е това не е ли едно доказателство, че във вашият живот е имало някакво щастие, което се е изгубил. Казват, щастието е празна работа. Питам, той щастие, което беше във вас, изгубили се някъде? Загубата на едно малко щастие, което човек е имал, и е от привидната благодарност която е имал за това щастие. Следователно, онзи, който не е благодарен за малкото щастие, той изгубва и голямото. Ние в света ставаме нещастни, понеже търсим по-голямо щастие. Имаш малко, търсиш по-голямо. С скръпта всякога се проверява законът, че ние не сме доволни от онова, което Бог ни е дал, и вследствие на това страдаме, скърбим. Имаме един приятел, намерим в него един недостатък, туреме го настрана и намираме друг. В този нов приятел намерим две погрешки, туреме и него настрана и намираме трети. В него има три погрешки. Първият приятел имаше само една погрешка, той беше най-добър. И колкото повече оставяме старите приятели и ги заменеме с нови, толко с повече грешки намираме в тях. Ето как се явява нашата скръп. По такъв начин се изгубва нещо. Следователно, ако аз съм поет, ще пише поезия само за себе си. За света няма да пиша. Най-първо ще кажа. Аз пише поезия за себе си, аз ще я чета. Защо? Защото не мога да намеря по-добро лице от мен, което да пише за мен. Само аз мога да пиша за себе си, само аз мога да чета и да оценя своята поезия. Ако други дойда да четат той, което съм писал, на радост сърце ще слушам. Ако аз чета нещо на света и той ме оценява, Непременно ще имам малка скръп, все ще кажат нещо лошо за мен. Ако се намерят няколко души да кажат, че поезията ви е отлична, ще се намерят други, които ще я разкритикуват по всички правила на критиката, ще те насолят. Едни ще те изкарат отличен поет, други ще те изкарат, че нямаш понятие от поезия. Тъй, че всичката скръп в света Иде от това, че ние ни оповаваме на себе си, на онова божествено начало, което е вложено в нас. Божественото във всички ни е едно и също. Ние оповаваме на онова, което се мени и променя, и вследствие на това усилваме своите страдания. Каквито изпити и да ни дойдат, човек трябва да бъде смел. Да понесе всички скърби, да извади опитност от тях и накрая да придобие една малка радост. Защо не? Имаш малко скръп, зарадвай се. Имаш загуба, зарадвай се. Не си само ти, който губиш, който страдаш. Едновременно с теб страдат и много други. Той е велика философия. Навсинца ви трябва философия, разбиране на онзи вътрешен, идеен живот. Всички трябва да се стремите към това, което е несъизмеримо. В стремлението си към Бога, само там ще видим тази идея за несъизмеримото. Бог ни се открива, но понеже ние имаме желанието да го обхванем, изгубваме възможността да го познаем. В Бога има едно качество. Той показва само лицето си, но не и гърба си. Как се откри Бог на Моисей, намерете Той място в писанието и го прочетете. И тъй. Всички наши идеи трябва да са несъизмерими. Да започнем с великото начало, което носи живота. И ще знаете че край има само там, дето има дисхармония. Дисхармонията, в което идея същество, образува едно пресичане, за това се явява и краят. Такива пресичания стават у всички същества. Само у Бога има една непреривност, а у всички други същества има едно изкривяване. Съзнанието не е будно, и тогава настъпва умирането, смъртта, която наричаме Край. Казваме, отиде този човек. Да, този човек престана да живее тук, но в другия свят живее, там се разговаря весело. Тук е стар дядо с бяла брада, стояшката си в ръка ходи прегърбен, а в онзи свят го виждаме млад на 33 години. Весел, засмян човек. Тук плачат за този стар дядо, а като попитаме Фонзи свят за него, казват ни, тук няма дядовци. В Фонзи свят няма нито баби, нито дядовци. Като идеш в Фонзи свят, вместо баба си или дядо си ще видиш един възвишен дух или някой ангел, който е дошъл на земята като твой дядо или като твоя баба, облечени в тази материя, дошли тук, за да свършат някоя работа. Тогава ще паднат люспите от очите ти, като на апостол Павел, и ще видиш, че в невидимия свят няма дядовци и баби, а чисти и възвишени духове, които идат на земята да се пожертват за благото на другите. Тази идея съществува навсякъде. Хубавата музика също така трябва да бъде несъизмерима. Вие не можете още да пеете без тактове. Знаете ли какво значи да пеете без такт? Да кажем, че вземете тона до. четвъртон тон или половин или цял. Мислите ли, че след като изпеете този тон според неговата трайност, той пристава да звучи? Не. Има известни тонове в природата, които постоянно звучат. Има планети, които са настроени специално в тона до. Има слънца, които издават тона сол. Тази музика постоянно се възпроизвежда в природата. Някой път ние вземем един тон и след това го прекъснем. Пристава ли той да звучи? Не. Унази планета, на която принадлежи този тон, например тона До, непрекъснато се качва и слиза по тия кръгове от горно До до долно До. Обаче в този тон До има голямо разнообразие. Кои са най-хубавите песни в музиката? Онези певци, които изучават музиката, Първоначално започват да възпроизвеждат тоновите механически, но когато навлязат в окултната музика, трябва да гледат на всеки тон като нажив и да знаят, че след като прекъснат пеенето, всеки тон продължава да звучи. След като сте слушали някой музикант, някой виден цигулар, като си върнете от дома си, вие още ще продължавате да слушате Неговото свирене. На сцената свиренето е престанало, но ти вечер, сутрин, цяла седмица наред, си го възпроизвеждаш. Значи тия гласове се проповядват непреривно, докато се изгубят някъде. Тъй, щото в окултната музика, тоновете трябва да продължават. И всеки от вас... Трябва да пее вътрешно. Докато не се научите да пеете вътрешно, в душите си, вие не можете да се научите да пеете. Следователно, някои от вас са по добри музиканти, повече са учили в миналото, Затова по-лесно се проявяват, а други не са учили, сега трябва да се учат. Музиката е потребна за един вътрешен подтик. Тя е почивка. Само чрез музика може да си дадете почивка на душата. Сега да изпеем «В начало без Словото». От начало ще започнете тихо. В начало без Словото. И Словото бе у Бога. Ще го изпеете тихо. За себе си, а не за света. То в начало бе у Бога. Значи, той, Слово, което бе в началото, е в мен. У Него беше. Щом дойдем до стиха, всичко чрез Него стана. Трябва да се пее силно. Творчески акт е то. Сега да кажем, че бих ви задал да разработите следните няколко изречения в песен. Как бихте ги изпели? Синът Божий роден бе от Господа. Той беше истината виделина, която осветлява всеки го человека, който иде в света. В света бе и светът чрез него стана, и светът го не позна. При своите си дойде и своите му го не приеха, защото го не познаха. Как ще изпеете това? Оточнение. Учителя го изпя няколко пъти. Как ще приведете сега тази мелодия? Тя спада към несъизмеримите величини. Ако тя би се изпяла друго яче, на тактове, ще да излезе друго нещо от нея. Не, че в окултните песни няма тактове, но всякога, когато вие искате да дадете израз на една окултна песен, непременно трябва да вложите в нея несъизмеримите тактове, т.е. такива тактове, които да не са точно определени в ума ви. В тази песничка няма да гледам тактовете, а смисъла. Когато тактовете в една песен вземат над мощи, песента изгубва своя смисъл. Тактът трябва да бъде вътре. Той е една несъизмерима мярка. Размишление